Втім, не знаходили собі місця у цім світі не лише діти Семеновських. Багато хто з покоління дітей лишався за бортом життя. Гарненька племінниця Оля кинула інститут, пішла працювати в бар, бо довели нестатки, а потім потрапила до лікарні. Сестра й не розповідає, що там сталося. А син бабія Михайла працює дистрибутором памперсів, хоч сам Михайло як не є кандидат наук. Невже і справді покоління їхніх дітей безжально втрачене? Але тим більша гордість, що їхній син і дочка у цей навіжений час дотримуються давніх традицій інтелігентної родини. Син працює, донька закінчує вчитися, вони не спокушаються легкими сумнівними заробітками, а також, і це теж тішить, не поспішають заводити власні сім'ї. І дружина, розуміючи реалії нового часу, не підганяє дочку визначатися із сімейним станом, як колись підганяла свого хлопця, їхнього майбутнього татка. Годі перевіряти почуття, краще поглиблювати їх у законному шлюбі, щоб швидше народити дитину, щоб відсвяткувати срібне весілля до п'ятдесяти. І домоглася свого, і син виріс удатним. Потім шлюб зміцнила дочка, і теж вдалася з дівчиною, яка кидає навчання, не йде працювати до бару, як нещасна племінниця. Правда, тут іще відіграє не останню роль те, що поряд батьки, які не покинуть у скрутний час. Отже, потрібно приготувати до столу усе, як належить. Нехай він аж вгинається від закусок, і що горілка і шампанське, хоч би довелося витрусити останні копійки і півроку сидіти на голодному пайку. Гуляти так гуляти і святкувати, хай на дворі важкі непевні часи. Дім – це найсвятіше». Він зрозумів, що найближчої години заснути не дадуть і приречено запропонував «Робитимемо і вінегрет, і олів'є». Святковий стіл повинен мати ідею «Сумарний вектор». «Вектор з яйцями?» «Оближ! У твоєму віці двозначні жарти недоречні». «Чому двозначні?» Він тільки зараз багнув дешеву пікантність сказаного. Оселедець то неодмінний елемент, який слов'янський святковий стіл без оселедця. Оселедець вимагає буряків, твої брати вимагають олів'є. Здається, дружину знову зациклило. Як у пошуку виходу зі світових криз. Ну, то подай оселедця під шубою на великім прямокутнім тарелі. Згори поклади яйця. Ну от, спрацьовуєш у тебе, Макітра, коли захоче. Геніально! Він, мимоволі, запишався від похвали дружини. У мене все-таки 49 наукових праць. Міг би написати і 50-ту ювілейну. Але ідея шуби може бути зарахована як постдокторат. Він і не уявляв, що застільна проблеми розв'яжеться так легко. Ідея столу остаточно сформувалася. Попереду – її грандіозне втілення. Не за горами той серпневий день, дата, до якої вони йшли 25 років. Дата підсумок, дата вінець. А він подумав, що невдовзі по тому, в один із перших ще теплих вересневих днів буде ще одна дата. Туманна, прозора, непевна, як останнє вересневе тепло. Полетять фіранки від синього протягу, милі губи дмухнуть на тоненькі свічки, зупиниться серце, у вікно залетить пір'їна нетутешнього птаха то буде 20 років від дня, коли над холодним забутим подвір'ям на околиці міста пролетіла вереснева зірка і впала в криницю. Поїхав провести майже незнайому жінку додому, а повертався останнім трамваєм крізь чорний грізний ліс. Він і досі пам'ятає, як цілувалися в тому трамваї молоді хлопеці дівчина. Він не любив, коли цілуються на людях. Але ті закохані в порожньому нічному трамваї були такі милі. Де вони зараз? Вони були такі неприховано щасливі? А він відчував неймовірну трем і великий неспокій. А щастя відчулося згодом у цьому ж трамваї, коли знову їхав крізь ліс від жалюгідного дерев'яного будиночка у передмісті. Спочатку те паралельне життя лякало і бентежило. «Про що ти думаєш?» – питала дружина, коли він подовго вдивлявся в нічого. «Про те, чи додатна, чи від'ємна кривизна нашого простору», – відповідав він. Гадаєш, це важливо? Гадаю, що так. І от величезний стіл накрито на 35 персон. У його центрі таріль із оселецем під шубою. По ньому фаршированими яйцями, наче декоративною галькою, по малиновій клумбі викладено переконливе число 25. Двійка і п'ятірка. Погано і відмінно. Нерозривне поєднання слабких і сильних сторін законного шлюбу.